Càpsules musicals amb Rafael Corbí, avui, de Las Bandoleros. Only It was only, only, only back. Fusionar el Tex-Mex i el rock and roll amb una paciència limitada i amb uns desitjos increïbles. Són de les bandoleros, possiblement des del temps que ens portaven altres formacions llegendàries com els Mavericks, ningú ens havia portat al Tex-Mex a aquesta evolució musical. Ningú havia combinat d'aquesta manera la música llatina conjuntament amb la música country, la música americana de d'arrel i el rock and roll. Gent com De Las Bandoleros, un trio que ens porta Jerry Fuentes a la guitarra i a la veu, Diego Navaira al baix i també a la veu, i a la veu també acompanyant-los, i a la guitarra, Derek James. Crooked little hay, this is gonna cost you Fuentes i Navaira venen eh, criats a San Antonio, a l'estat de Texas. Recordem que el pare dels dos eh, components de la família Navaira era el celebrat eh, conjunt eh, musical Emilio Navaira Senyor, un Emilio Navaira que també va tenir el seu moment de gloire en la música en solitari. Show. personatges que es van encriar en la música més clàssica de Texas, passant ne per escoltar a Sam o a gent com Flaco Jiménez, a més a més d'aquell rock tan clàssic. Mentre l'altre membre de la banda, Derek and James, provenia de Nova York i sobretot s'havia interessat per les arrels del rock i aquell pop britànic amb molta guitarra. amb aquestes floritures pertanyents a la música texana i un sol molt proper al rock and roll, el ben segur és que aquesta, aquesta banda reconvertida també en certs moments en quartets, ens porta una diferenciació en la seva música cap al món de la música que Des de les seves presències a Dinos, un dels bars més coneguts de l'estem de Nashville, i ens portaven la seva música, aquests quatre personatges. Una banda que pot ser qualificada també com a country rock. En Diego i Emilio Navaira, aquest darrer, a la bateria. Jerry Fuentes i Derek James ens han portat, ens han acompanyat amb les seves cançons i, a més a més, ens aporten uns ritmes que no són gens estranys a la cultura americana. cançons i una música que ens arriben directament a diversos estils musicals, triomfant als emissores de música country, però també a les emissores d'Adult Contemporani. Recordem que l'últim trio de música texana, de rock, de triomfar amb l'Adult Contemporani va ser el 2004, aquells Los Lonely Boys amb la cançó Heaven. Mentre l'última banda entrar entrat les listes en The Country amb un toc de música llatina va 1996 en la música dels Mavericks i aquell All you ever do is bring me down De les bandoleros són els que poden trencar aquestes fronteres de la música. Segons en diuen ells, aportar la música Tex-Mex dins del món del country és precisament el que es necessita. La música country a la ràdio és una cosa perfectament bonica, perquè és, però hi ha fons que s'estan perdent. I temes com aquest, com aquest Love with a Girl, amb el qual tanquem aquest segment musical, són capaços de recordar-nos. De les bandoleros, avui el segment musical. Someday I'm fine Now matter out my mind Hallelujah, Love for the girl, I'm on top of the world, and I wanna do something crazy yeah.